Tizenkettedik fejezet És aztán mi történt? Joe ott ült vele szemben az asztalnál, a konyhát csak a tűzhely fölötti lámpa meleg, sárgás fénye világította meg. Miután Kéti hazaért, a festékpöttyös hajú barátnője szinte azonnal átjött hozzá. Főztek kávét, és az asztalon már ott állt a két csésze. Tényleg semmi? Megettük a pillecukros sütit, még egyszer lesétáltunk a partra, aztán beültünk a kocsiba és hazajöttünk. Elkísért Alex az ajtóig? Igen. És behívtad? Haza kellett vinnie a gyerekeket. Adtál neki jó ét, puszit? Természetesen nem. Miért nem? Nem figyeltél? Levitte a gyerekeket a tengerpartra és elhívott engem is. Nem randistunk. Joe kézbe vette a kávés csészéjét. Pedig ez nagyon úgy hangzott, mint egy randi. Családi kirándulás volt. Joe ezen elgondolkodott. A szavaidból ítélve sokat beszélgettetek kettesben. Kéti hátra dőlt a széken. Szerintem te nagyon akartad, hogy randi legyen. Miért akarnám? Fogalmam sincs, de mióta megismerkedtünk, minden egyes beszélgetés során előhozod valahogy Alexet. Mint ha csak nem is tudom. Mint ha biztosra akarnál menni, hogy észrevegyem. Joe a csészéjét forgatva lögykölte egy kicsit a kávéját, majd visszatette a bögrét az asztalra. – És észrevetted? – Kéti tiltakozólag fölemelte a két kezét. – Látod, erről beszélek el nevette magát, majd megcsóválta a fejét. Rendben. Akkor mondok valamit. Némi habozás után belevágva Sok emberrel találkoztam már, és az idők során szépen kifejlődtek az ösztöneim. Én pedig megtanultam bízni bennük. Mindketten tudjuk, hogy Alex nagyszerű fickó, és amikor megismertelek, rólad is hasonló véleményem alakult ki. De ezen kívül nem igen csináltam semmit, csak ugrattalak vele. Mert azt ugye nem állíthatjuk, hogy belerángattalak az üzletébe, és bemutattalak neki. És akkor sem voltam ott, amikor elhívott a tengerpartra, és te ezer örömmel elfogadtad a szíves invitálást. Kristen kért meg, hogy menjek velük. Tudom, már mondtad. Joe fölvonta a szemöldökét. És biztos vagyok benne, hogy kizárólag azért mentél el. Kéti szúrósan nézett rá. Furán csűrött csavarod a dolgokat. Joe megint elnevette magát. És arra még nem gondoltál, hogy azért csinálom ezt, mert irigyellek? Ó, nem, nem azért, hogy Alexel mentél, hanem azért, hogy eltölthettél egy csodaszép napot a tengerparton, én meg már második napja otthon dekkolok és festek. Őszintén beszélek. Azt se bánnám, ha soha többé nem kerül a kezembe festőhenger. Fáj a karom, a vállam. Kéti fölállt, és a pulthoz lépett. Töltött magának még egy csésze kávét, és fölmutatta a kancsót. Te is kérsz? Köszönöm, nem. Ma éjjel aludnom kéne, nem hiányzik a koffein. Azt hiszem, rendelek valami kínai kaját. Te nem kérsz? Nem vagyok éhes, felelte Kéti. Ma már így is túl sokat ettem. Nem hiszem, hogy ez lehetséges, viszont szépen lebarnultál. Jó nézel ki így, még ha később ráncos is lesz a bőröd. Kéti bosszusan fújt egyet. Köszönöm szépen. Mire valók a barátok? Joe fölállt és nyújtózkodott, mint egy macska. És figyelj, tegnap este nagyon jól éreztem magam. Bár azt be kell vallanom, hogy reggel megfizettem az árát. Tényleg jó volt, helyeselt Kéti. Joe tett pár lépést, majd visszafordult. Ja, majd elfelejtettem. Megtartod a biciklit? Igen, felelte Kéti. Joe ezen elgondolkodott. Jól teszed. Ezt meg hogy érted? Úgy, hogy szerintem sem kéne visszaadnod. Elég egyértelmű, hogy szükséged van rá, és Alex is azt akarta, hogy a tiéd legyen. Akkor ugyan miért ne tartanád meg? Joe vállat mond. Az a problémát, hogy néha túl sokat magyarázol bele a dolgokba. Például, amikor azt mondom, hogy a barátnőm manipulálni próbál. Tényleg így gondolod? Kéti ezt átgondolta. Hát, talán egy kicsit. Joe elmosolyodott. Szóval mik a terveid a jövő hétre? Sokat dolgozol? Kéti bólintott. Hat esti műszak, három nappali. Joe elhúzta a száját. Jó új! Nem vészes, szükségem van a pénzre, és már megszoktam. És persze pompásan telt a hétvégéd. Kéti nem válaszolta azonnal. Igen, mondta végül, pompásan.